Dia. això torn el major que en xarxa un programa de ràdio o no per saber què fan les persones amb les noves tecnologies abans que no siguin vees! Aquest programa que gravam és ser el settà de la tercera desena de la primera dotzena temporada, on agafam la nostra fórmula estable i la ramen un poc per comprovar que no exploti. Em mira que no, no, senyora, no! No estamos contentos com el transporte públic, ni no serve per a nada. Hoy, hoy en coche va fuera siempre igual que tem en directa ve con siufos una ¿Oh, negra Ah, sí. Um, això és Mallorca en xarxa, un programa de ràdio que se pot escoltar en diferit gravat a tota hora per internet. Tots els capítols sense sonar onamediterrània.cat i que també sona a les zones migràsiques els dijous a les 20 del vespre 20 hores, clar, no serà les 20 persones del vespre, o els dissabte a les 12 del de matí si teniu sexe matutí, doncs ja ho sabeu, després venim noltros. Tot, però, des del 98 de l'FM o des de s'enllaça aquell petit estrany baix que està a la nostra web si sou usuaris d'Ubuntu Font instal·lau-vos u perquè he afegit el nostre canal i ja ho podeu escoltades de l'Ubuntu Font, des de l'aplicació és boníssim, som tan meravellós que no milloris... Però clar, el que vos dir és que els dissabtes a les 12 del matí o el dijous a les, vespre, a les 20 del vespre el que feim és un format resumit a l'FM i que està resumit, com vos, dir, encaixat i retallat amb tisores googleianes. Tenim un canal de noticis a Telegram que és telegram.me barra xarxa um, ja sabeu, allà tenim tot. Tenim correu, tenim Twitter, tenim Facebook i trinder i grinder i de tot. Basta que en cerqueu per trobar-nos. Aquesta que vos parles, la UB especial cibernàtica morta un accident tiberià, no? Recuperada d'una localitat sense servei públic i ressuscitada només perquè s'emprenyi amb coses que ningú no té. Hashtag una un cotxe. Reconstruïda i millorada amb benzina sense plom. Tot això només per fer aquest programa tant a xilipum que feim. Bé, res, que som en Joan Superixipo, la UB més d'ixeratxera de la ràdio Ciber. Comencem! Avui, 2 de maig, falta una setmana del principi del final, on celebram el dia de l'asma, Tao i que demà ho serà del dia lliure de DRM. Fem aquest podcast des de Can Alcover a les coordenades, geo 2.39.5669, 4,2.6525. Z de 7 i de què parlarem? d'espais propis, de niguls i la seva olor de barcos, vaixells i mm, tablilles, surenques tot això amb narnau villoslada arroba the zero un senyor menut que ens ha duit un mapa del Mind ui! És es que no tenim... No, Sònia avui està un pot despistada i no mos posa els efectes. Un um, besito, carinyo. Doncs aquí tenim... Ah, sí, en Àngel Puig, en Àngel Puig, que el meu corrector, em... tenc els dits grossos, i en el meu guió posa Àngel Pic. <laughs> me no sé què estava pensant. Arraba Puig, eh, me? nàutic i testejador mapeà. El control tècnic, na Sonia com vols dir, na Sònia Jiménez, um, o, o no, que és el... La, Um, I, ¡Oh! ¡Es en Joan! ¡Joan! ¡Joan Jiménez! ¡Es la señora de Red Espill! ¡Es que me saqueo usar cosas del guión que no puedo cambiar! Um, ya un señor a la otra banda del me, de la mea que me cambia el texto! ¡Dexi! ¡No, señora! ¡Fuera! Um, ¡Ah, sí! Y en representación de la asociación Hijos del TIP conocidos por su ligero retraso, yo mateixa, en Joan com cada dia que som aquí vos diré a velocitat turetiana que la vostra sintonia és una cançó pública. El bronze baix la llicència Creative Commonss 3.0 Sèrbia Ramons Ramons de tipus d'atribució que no permet veure derivada i que es diu Balcan concept de Sània en Balcànica. Snia Illic, Per. Perdona Sània Gariño, és que men vull verure té un llinatge. Aquesta que d'avui ja no mos fa gràcia i deixaré de cridar-vos a caudora. Amb les notícies escoltarem Cold Fusion the Second Jam de Zero Page, amb llicència d'atribució que s'ha de compartir la mateixa llicència per amenitzar la, la, la, la, la, la, la, la, la conversa. Escoltarem molt, molt, molt baixet Modern Truth de Paradisi publicada amb llicència Creative Commons d'atribució sense ús comercial ni obra derivada. A més, tota la música que són i el programa estarà publicada amb una de les llicències de la Creative Commons perquè ens agrada tant la Creative Commons com els Commons Creative com la gent que com... com... què? com... que ens agrada que la gent comparteixi les seves coses perquè podrem compartir-les nosaltres aquí també la... però això sí, com avui el que hem de fer també és pagar el lloguer de Can Alcobé sentirem uns anuncis Estau escoltant Ona Mediterrània el 98.0 de la FL. EFAERA. Fluixar de Luis Torres Advocats. Professionals especialitzats per donar servei a totes les àrees del dret. Un ampli equip que ofereix assessorament i solucions en tots els àmbits jurídics. Fluixar de Luis Torres Advocats. Serveis jurídics integrals.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 Trobe el locals peble demonitzats a ww.peblemon.com i deànela. Aniu a Sarroteta i deixeu-vos dur pels camins del vi. Vins en colors encesos i brillants, olor a fusta, el perfum de totes les essències de l'entorn rural i raïm, raïm de la terra. Tenim vins locals, nacionals i internacionals, xampanys i caves i cerveses artesanals. També vos oferim olis, bona sobrassada i altres aliments de qualitat. Vinoteca Sarrotata Està amb el Mercat de Santa Catalina, tras 1516, telèfon 971 45 82 63. No deixeu de visitar-nos. Transitant és una llibreria amb més de 2.000 títols d'editorials autogestionades i independents, llibres de crítica social, narrativa i poesia independents, un espai cultural i polític. Ens financiam a base de socis i sòcies i per seguir endavant necessitam de la teva ajuda. Entra a la pàgina www.transitant.net o visita'ns al carrer dels socors número 16 de Pau. Transitant, molt més que una llibreria. Mallorca en xarxa amb Benjamí Villotán. Senyora, no! Fuera! Que això és Mallorca en xarxa! Amb... Sí, pu. Benvinguts i benvingudes senyores i senyors i uves d'altres ramats. Estem aquí en el moment que mos agrada tant que és quan deixem xerrant els nostres convidats, perquè sobretot perquè sapigueu que són de veritat, que no me'ls invent, que no som amics imaginaris que estan de dins del meu cap, o sí, però xerraram amb una altra veu, ja vos ho dic ara... Doncs eh, tenim a la nostra esquerra un costat de la taula i que no farà ni conga ni farà res M'ha dit ja, m'ha dit, jo som informàtic, eh, jo deixem de, de xurros ni merindes a Arnau Villoslada Hola, bueno, sí. <laughs> Com estàs? Però, molt bé, molt bé, gràcies per convidar-me. Estem obligats, perquè sabem que quan hi ha una gent que tan petit, és que molt menut, eh? vos a dir, clar, no el veus, però s'ha de pujar a una escala per, per xerrar pel micro, i però amb tant de talent que dius, l'havien de convidar. I per què? Què fas amb la teva vida, Arnau? Pues, a part de pujar escales per arribar a les micros, eh? no sé, en tens lliure sóc programar i i el que pugui posar a les meves mans eh, aviació, el que sigui sí. aviació, és aquest punt que no recordava jo, de... Quina, qui, qui, tens una col·lecció d'avions? sí, sí és, um, són bastants, les compres Airbus i tot això no, no, són virtuals però, però sí específicament el es, es 737-800 és el meu preferit per què? perquè és de Boeing i Airbus intenta llevar els pilots així que no, no, no, ella No Bé, ara presentarem també uh, en Àngel Puig. Vull dir, presentarem, no. Llegarem xerrar perquè, clar, està aquí fent jutipiris uh, mallorquí, perquè en manorquí significa fer cucarabaldes. Uh, juti, jutipiris són... Uh, Malabars. Ma, ba, bàsicament. O fer cabrioles. Uh -huh. <ríe> Però uh, mallorquí, de debò del GAP o del GAP, o del FAES, o un d'aquests, és que <ríe> a tant i tantes rares, no sé qui són uh, vol dir mueques Moques. sí, fas una, un jo de piri quan fas una mueca que te de ser moques o sí e però això ja és, ja és català català, català um... central <ríe> bé Com gràcies està? per convidar-me no ets uh... de no no dir menys que Narnau perquè clar, això és, és terrible m'ha deixat malament perquè fins ara no he donat mai les gràcies per poder estar aquí i de fet tampoc caldria però bé, ja que ell ho diu, doncs també Se, se, sembl... seríem amables en... Ara, <tots> si, si no, ja arriba un punt que si no hi fossis seria amado que si no hi fossis jo anava a dir que començàvem a ser un programa a l'ús, és que no sé com dir normal d'una forma que no sigui normal així que un programa normal però he dit no, no jo, ho hem deixat de ser perquè està a mi que diu eh, bé Mem, Joan, deixa de fer bobotes i xera de lo que hagis de xerrar, perquè no cuela, aquí no hi ha nadie més que tu que ja lo fes a casa nostra. Exacte, uh... i ara estem tancats amb un lavabo. <ríe> fent la conga encara no hem posat la música per fer la conga però ja vos, ja vos ho posarem doncs, N'Àngel ja ho sap però tu no, tenim ses preguntes tu no, Arnau, tenim ses preguntes d'encalentiment, que són aquelles preguntes estranyes que m'agraden, això, no fa falta encalentiment perquè ja hem estat xerrant dues hores aquí darrere, el micro tancat i sempre passa el mateix el els micros i és com, hola, hola i ja està, ja no És sé que ja -ho. ja ho hem xerrat tot, ara Et ja no podem anar. Exacte. Però això m'he preparat unes preguntes d'encalentiment que són d'aquelles estranyes que m'agraden a jo i són, Arnau, dos punts. Sistema operatiu i per què? Doncs sempre havia estat on devien, però tinc eh, portat el nou ara i me n'he donar en compte que teniu punts molt còmodes perquè es devians sempre anàvem sit que és la versió no estable, i cada dos tres tens problemes, que és divertit, <laughs> però, però... però... Sobretot quan gestiones un hospital que depenen d'aquest sistema operatiu clar, unes clar. quantes vides és fantàstic. No, no? S'ha hospi... caigut l'ordenador. El, el el, els hospitals fan servir el sistema operatiu dels metges, però tots fan servir el mateix d'una empresa, però que no ets' la mateixa empresa. Sí, sí, recordo, jo estava aquí el dia que ell ho van dir, que era perquè no era el millor, però era el que era més segur és que ara, bé també, és que a està molt bé, m'estic donant compte sempre ho agafava com a, a Windows de, de a món, el de retro des, satanàs sí, sí, sí perquè era, era molt fàcil, no? Era massa fàcil però però no és, és, és divertit, perquè ara i fan un LTE de, de 5 anys per la qual tens 5 anys garantits de que el teu sistema operatiu anirà bé I que tendràs actualitzacions de seguretat, sobretot no? Sí, sí, sí, i que sigui, sigui la facilitat en què se posa els... segons tu està molt bé, perquè es d'avient um, tenia el problema que en un portàtil nou, m'he canviat precisament per això, per, perquè tinc ara un portàtil nou i es d'avient no el podia instal·lar per el simple fet de que es, es, es necessita net install és o sigui que s'instal·li a través d'internet la versió full de, de siso no funcionava, així que ho he per internet i no... No no, no no té per instal·lar a través de wifi en canvi Ubuntu ah. sí i vaig decidir, hòstia, doncs pues mira i té molta implementació amb el tema Ubuntu amb pantalles tàctils que és, bueno, amb el seu Unity mm. té, té, de fet uh, hi ha tota una branca que és per telèfon i tots mm. els dispositius tàctils que ara el que estan fent és en els, és en els dispositius tàctils també pots fer servir ratolí de tota la vida clar que, està bé. Que la idea és anar a la convergència, aquella cosa. Quin escriptori fas servir? Pues quan estaven deviant KD, um, era un gran fan de KD. Sobretot el nou plasma que van treure. Um, però ara amb Ubuntu, Suniti està molt bé canviat. canviat el disseny cap a, uh, que pots canviar totalment. Em va sorprendre que el pots canviar d'alt a baix. Tot és tot. Vaig posar un disseny material de, de Google. Mm -hmm. Hi hi. sí, Déu-n'hi-do Déu cada pic està un poc millor amb aquesta cosa sa, sa personalitat sempre havia estat un punt molt fort per, per l'inux en general, per els escriptoris i cada té com una presència molt forta aquella cosa de Cycandy que tot sigui molt guapo i sí, és, és, és, és molt flat la bueno, versió estable ara que estan fent és, és molt flat, està molt molt, molt bé se s'actuïssa molt bé amb com està avui en dia coses. el tema de disseny però, però és que sempre havia estat així, uau, en tema de personalització havia estat el genom. En aquelles caixes que es podien, eren escriptoris que podies rotar. Tienia Ten, ah, molt no. d'escriptoris, sí, sí, amb un botó podies, podies canviar d'escriptori, se es rotava Això? la caixa sencera. Això no era de cadè? No descomptis. Uh, podria ser que ho tinguéssim, però jo quan em plava era el genom. Ah. genom. Interessant. De fet, Plasma ara fa aquell camí ja us sentirem a les notícies però fa camí conjunt amb Ubuntu Touch i era una les altres alternatives per, per Ubuntu Phone, fer servir un plasma mòbil crec que li diuen que Déu n'hi dot l'equip eh? KD, de KDE KD és impressionant el que sí, tu sí, dàs en sí, disseny Són sí, molt bons, és que es, vaig descobrir fa poc això que és el plasma mòbil perquè estava cercant per una interfàs que suportés tàctil i em vaig trobar això, després que un moment, ha quedat molt impressionat de, de, de com, com s'estan bons, bueno, sempre han estat, han estat molt bons, ara estan, han canviat no completament la notícia perquè la llegia mentre, mentre caminava, però han fet com a canvi es, es plasma Mobile i estan fent servir una base del Ubuntu touch en les seves personalitzacions i en um, Esquit sempre ha estat terreny de cadè, a uh, que a jo m'agrada pensar que després tota la feina que facin tant per una banda com per, per una altra acaba en que tu pots fer servir el teu telèfon quan tu vulguis. Clar, i a més el bueno, so, que deia uh, serà lliure, així que si no t'agrada o modifiques. De fet, quan tens lo de la personalització que cada està està a un nivell de de això, icones super i tot super plat, mm. era una cosa que me faltava ja al perquè per jo era massa és massa es... Apple. És <laughs> massa sí, massa disseny <laughs> Apple antic. Uh, no, no. No, és, que, no. és que en temes de disseny han estat, va estar molt bé durant un temps no? però això que si sortit tant i tot això, la necessitat de realisme ja no, es, no li necessites explicar a una persona el que és un botó, ja ho saben però el qual ja no és necessari i el flat és el que ho estàs reemplaçant. doncs amb la darrera actualització de Unity ja podries també personalitzar el, el llançador ja és que som un poc estrany i com no hi ha cap picona que vagi amb jo me les he fetes tota de nodes de zero evidentment, he agafat una base de d'una grup fas Flawoken, que és una versió de Sawoken, bé, és igual és, és, gent, és a dir, hi ha gent que fa molta de feina i he agafat aquesta per fer la meva personalització que és blanc i negre, ja està Au, punt, punt a pelota crec que ja hi és, bé, no flat però, no, perdona, però sí. fan els el contrasts se diu contrast, sí que és, és molt raro i molt fei però, sí. <ríe> <ríe> <ríe> doncs jo he aconseguit bé. he aconseguit sa versió en Fasca. SVG i quèèdi què qu ha dit xula? Què què di? jo vull ah. ja està vull dir va així sap és es, escritaari és meu claro, claro. Es, <ríe> més més que això no, no és res De fet va ser una de les primeres una d'una de les raons secundàries per les per les quals fa anys ja vai provar. Linux perquè era allò, podries canviar les finestres de colorins i de mm. com funcionaven, era molt... I el tema, sempre me'n record de, uh, no sé, sempre d'ajudar-me, yeah, sí, és que jo en el meu punt ho tinc, en el meu interfície de Linux tinc, tinc múltiples escriptoris uh, i això en el Windows, eh, no ho teniu. <laughs> Ara sí, però no funciona bé. Jo, jo crec que és, hi, ha, hi ha una interpretació psicològica bestial que se m'està acudinant, que és per la gent que es dedica a la informàtica necessita aquesta personalització extrema per no sentir-se part d'un grup. És, és supercuriós, no? no és, és revés, que... eh? De fet, se fan camisetes per fer-te sentir del grup. Ja, però llavors però necessites la personalització. Primer he agafat unes icones, però me les he personalitzat. Me les he canviat de color, les he fotut flat i els he llevat al tal... És que us... el xulo és poder fer-ho. És... Clar, aquest és el tema. O sigui, com que necessites poder fer-ho. I per què? No? La, la, la pregunta no. seria per què aquesta necessitat que la resta de la humanitat no té, no? Cas, Perquè tens sí. dues opcions. No. Perdona, Marlou, no, no, no. ara t'ha deixat de contestar. Tens dues opcions. Queixar-te que una cosa no funciona no t'agrada i ja està. O fer servir un sistema que te permet a, després de queixar-te o de dir hòstia, això no me funciona. Canviar-ho per una cosa que si sí, te funcioni o si sí t'agradi no, són, dos, són dues dimensions hi ha la dimensió, el que no funciona, fer-ho funcionar Aquest per mi seria la, la, la, la part pràctica i després de, de la part pràctica hi hauria la part aquesta de m'ho vull personalitzar no? vull tenir més finestres vull canviar els colors Dius, per què? tu no ho vols fer, eh, oi? No? doncs no ho fas claro, això és es lo bueno. si no vols fer no, no tens per què fer-ho i però... ja, ara m'estàs tornant la pregunta a mi no? <ríe> sí, per què però... tu no vols fer-ho no, sí, t'estem canviant sembleu argentins una mica, no? <ríe> no, però... però si si ho vull no sé, normalment perquè el que ve per defecte és especialment unit no m'agrada i si tenc el disseny material de que ha fet una altra persona a Google el disseny aquest m'agrada molt i quan vaig trobar que podia posar Unity perfecte però per mi l'equivalent amb el món dels cotxes serien els, els tuneros els del món del tuning no? Mm -hmm tinc un cotxe normal, m'he comprat un Golf i funciona, punto, em porta d'un lloc a l'altre va bé, pam, he agafat tal nivell d'equipament he tingut la mínima personalització al moment de la compra i després ja està Ara, després un tio del Tuni diu no, no, li vaig a meter uns tubarros li fotre aquí una suspensió d'aquestes salvatges tipus afroamericà eh, unes rodes que continuen girant quan estic parat al semàfor i aquell, al final el cotxe queda convertit en un monstre això sí, està personalitzat i el preguntes, però per què? Sí, la, sí, ja és, bé. és interessant que ho vegis com un atac quan mai oh. t'han dit que hagi de personalitzar ara el teu iPad ara estàs, ara estàs projectant, perquè la paraula atac <ríe> la, és, és la teva interpretació <coughs> no, el, no el que volia dir no, no és un atac no, no. Eh, però no tocau la... no, no, no, m'encurioseix <ríe> com, com a observador de les, de les dinàmiques humanes així, sí. és, eh, com a observador de, sobretot de temes de comportament del consumidor que és el, fons el que m'agrada a mi és, dius, i per què hi ha una part del consumidor que li agrada personalitzar-se les coses? Dius, eh, saps? Volia treure una mica l'essència. Bueno, doncs, que... no, doncs, si si produeixes un producte, un, lo que sigui, li pots donar l'opció a l'usuari de personalitzar-ho, per a per aquest mercat de gent que li agrada molt personalitzar el seu, seu escriptori o el que sigui i també li pots donar com tu, volies que se vegés. Vull dir, no sé si hi una opció de de personalitzar-ho si volen. Sí, no, no, que entenc que si és una opció hi haurà una part del, de la població, <coughs> el mecanisme psicològic de volger és com per mi seria el, però... de dir, és que a la nevera quan l'obro, jo no llum blanca, i vull que ha fúcsia. Dius, Clar, ah, que... sí, està bé, es pot fer, canvies la bombeta petit, però doncs imagina Xa -xa. que ens fas comprar una gelera on les bombetes no se poden canviar, ni les portes, ni pots canviar les safates. De I diiferres de... una pegatina que po d'una poma. <ríe> <ríe> Però funcionarà perfectament i a més serà caríssima. <ríe> no, serà més cara de del que podràs fer amb ella. Només podràs fer servir mm, servir-la per fer... Uh, per guardar pollastres de marca d'aquesta empresa Exacte. i si no són grocs no se poden posar se, automàticament quan, quan es fiquis uh, se't destruirà el pollastre no. heu entrat del en món del ciberxip uh, més preguntes més preguntes d'aquelles d'encarantiment perquè veus que, com funciona avui sí que funciona uh, Arnau, recomana'ns un podcast o una sèrie Ui, o el que tu vulguis Bé, bé, ets seguidor de podcast m'agradaria que sí però m'agrada molt de, bé, ho, ho escolt molt, normalment a, a mon pare és, és la competència és, mm -hmm. és, extrem, és, és un, un galliner però un <laughs> galliner molt divertit <laughs> doncs si no ets seguidor de podcast o, o, o mos recomanes aquest encara que no, no sé què t'anava a dir però anava a sonar molt malament recomanes una sèrie una d'aquelles de... ja, sí, aquesta. Pues mô bona. Uh, si no s'ha si no l'has vist ja, yeah, no sé què estàs fent, eh, uh, Breaking Bad. I si no, que ja has aparesat bastant House of Cards. House of Cards uh, està molt bé, treuen 6 saisons a Netflix, treuen-se ses se, se uh, sencera quan, per, perquè eviten el tema de... Quan nosaltres estem, estem publicant la nostra sèrie per internet per la qual, perquè hem d'esperar que hagi la limitació de la televisió que hi hagi una, una, un espai horari en el, en el que puguem mostrar el nostre episodi. No, treuen sis o un sencer perquè hi ha gent que s'ho mira un cap de setmana un bon dia se mira en la, la, la sessió sencera i bé, està molt bé està. va d'un tio que que li lleven es, uh, bé, li van prometre un càrrec en el final resulta que no, no li donen aquest càrrec que, que volia i decideix destruir els govern des de dins sense spoilers, per favor Àngel, tens qualque... No, no, no, no, no. vull dir, a, a partir d'aquí ja, sense espolles. Sí. Ah, ah, Netflix ha començat a fer... ha provat de fer capítol per setmana i no sé si, si ha sortit molt bé un bècid de Netflix. Ah, <laughs> català, català! Claro. Eh, Perdona, no puedo poner mi, mi Netflix en català Ah, pero lo puedo poner en inglés. Ah. Eh, Àngel, una sèrie? Jo... Yo... Sóc anti, no, no sóc antisèries, no sé segueixo sèries eh, perquè sóc, jo sóc cinèfil i m'agrada veure pel·lícules Una pel·lícula? La més bona que he vist amb el que va d'any és una que es diu Remember amb el Christopher Plummer i tot això, boníssima sobre dos eh, mega jubilats geriàtrics eh, molt perjudicats de salut un amb Alzheimer i l'altra amb problemes d'asma, de, de, problemes de, de, de respiració que volen, que persegueixen un criminal nazi, que també està nonagenari, non o sigui, als 90 anys, i creuen que l'han descobert, i un des, del, des de l'hospital, perquè està el tio fet pols, que no pot que se'n respirar, i l'altre, amb problemes d'Alzheimer, no cada matí de recordar tot el que ha de fer, es diguen a veure, una persona que has dit d'una determinada manera, a veure si el troben per tot Estats Units. És, és tan al·lucinant, aquesta pel·lícula, que es dius, no entenc com no com no he tingut més ressò, perquè té uns girs d'aquí guió bestials, té... a més, els actors tenen realment 80 i molts anys, 90 anys, i veure el Christopher Plummer tocant, tocant eh, eh, peces de piano 90 anys eh, bastant complexes, com el, el Lieberstadt de Wagner... No? De... i dius, eh, no pot ser o sigui, haig d'esperar fins als títols de crèdit per veure si realment era ell l'interès l'estava tocant de veritat bueno, és... eh, no, no, Remember no. amb Christopher Plummer és eh, espectacular jo avui he anat de, de retro-intel·loge i he vist Matrix Me l'hem menjada tota sencera i l'he vist amb, Les de pics <laughs> <i, laughs> uh, he recordat que jo la vaig veure a l'Augusta tot sol, perquè era aquella època on era molt, molt madona i renyava sa gent que xerrava i xerrava amb UFR-Renowats, a la pel·lícula i aquesta, clar, d'acció, no pot sentir a ningú. Però com anava tot sol, després de sortir de la pel·lícula, uh, no teníem amb qui xerrar i me'n record que me'n va uh, trobar una altra persona que anava tot tota sola també, i passa el camí de la sa sala a sa, en el carrer bé, diu I, i és com joder, som de Bumble no? Faim un cafè de cony i, i la, la comentam però un altre un poc menys retro és uh, Wits mm, té, té moments, no la recomano eh? però l'estic mirant perquè així, així com va començar i how Escalates me <ríe> fa molta gràcia però o el sea, que The Last Man on Earth <ríe> The Last Man on Earth és boníssim està basada en una pel·lícula dels 80 que està basada sí. en un llibre uh, neozelandès que és The Quiet Earth que tenen poc a veure una cosa amb l'altra i The Last Man on Earth aquesta sèrie uh, és comèdia de muntes uh, uh, està molt, basa, molt poc basada en basfets i és és comèdia molt i <laughs> mirabla el manco dos capítols altres si vos agrada seguiu Las Man I... Earth, man Earth. Jo, ja el problema vivint. amb les amb les sèries que tinc jo si sí, no em miro perquè Uh, tinc una personalitat addictiva amb el mitjà audiovisual i m'enganxaria, i com que m'enganxaria seria d'aquests que igual estaria dos dies que no dormiria mirant, mirant, uh, seria que que faria un amarató I, i com que em conec, ja m'ho tallo perquè és que si no ja entra la feina, de només ha falta estar dos dies penjat i... doncs no, no, no, compris, no et suscribeixis a Netflix perquè de més tenen un no. sistema de recomanació molt Sí, Va, i, fueran, eh? sí, sí, sí. Ja, ja estic molt... molt és dir, no ho tenen tot però ho, ho... no importa perquè les coses que cerques igual hi ha altres coses no sé, no. és a dir, Netflix no has d'anar pensar no, és que vull veure aquesta pel·lícula, aquesta i aquesta I has d'anar pensant, hòstia, m'ofriran coses xules que no conec i, aquest... i, i el sistema de recomanació és molt bo perquè te'n recomanen coses sobre el que has mirat jo almenys estic no. molt content et poses cara de... però la estic... cara que pos és justament jo faig screenshots de les recomanacions que me fa jo personalment perquè jo pensava que evolucionava amb el, amb el que tu miraves i amb puntuacions que fes. i sí, no, sí. no, també en el meu cas eh? te recomana el que volen ells i coses, és a dir, les etiquetes estan mal posades és com, és com Sound com se diu? cloud. Uh, que la prova de posar, no les etiquetes per definir la seva música sinó les etiquetes que pensa que la gent que vol uh, a on vol arribar que és tota uh, cercaria, així que trobes estils raríssims, tu cerces un pot de rock i trobes gent ja pegant, no sé, una cosa molt estranya. <sínticament> doncs a Netflix ja faig de screenshot secret shot de les recomanacions que m'ho fa perquè són entre les pel·lícules de terror, per exemple, que, que això és on m'encerta un poc més, hi ha Peppa Pig en enmig, Què dius val, potser, potser teniu el meu sentit de l'humor... Si t'has equivocat, has posat Angel Pig i t'has sortit <síntic> Peppa Pig. <síntic> déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bueno, és que en veritat són... No són, són, bueno, són escrotos allà caminant, així que pot ser fins a cert punt pot ser de terror Sí, per això, ja crec que tenen el meu sentit cínic per a la secció de ciència-ficció ja vos dic que deixa un pot de... Ai, ai, Netflix, un besito um, però el que me fa molta gràcia és que, per exemple, en Sebastià Nostra un besito, Sebastià uh, és addicte a els culebrots no, no m'estic enri re... eh, no, tranquil, no, no passa res ningú escolta això i el que passa, vam cercar un culebrot i és, no, hòstia, no, no, clar que no fins que, no me'n record com fent una fent enllaços de sèries a uh, les recomanacions Pa, li van començar a sortir culabrats mexicans que en el principi no sortien així que en aquest cas sí que tenen la raó i podríem definir que si ets una persona normal pot ser Netflix tan certa o si és normal Mira, és exactament sí. el pensament que he tingut quan tu has dit que a tu no et funcionava i a ell li funcionava dic, clar són sí, ben... recomanacions dins d'una normalitat però és clar, clar algú que, que li pugui aparèixer el PPP.. <ríe> això és que alguna cosa ha d'haver fet en la seva navegació. Perquè això no, això no és normal. I doncs, mai que tenim, tenim usuaris diferents. Eh? No, no faig servir. El que, el que sí em que fa gràcies quan veus un documental, que de vegades m'oblid de canviar l'usuari i el vaig amb l'usuari d'en Sebastià. Després li surten, surten coses molt raros. Ara vaig veure el documental d'Anonymous i només puc dir Open 9000. Mm. <ríe> doncs... Tem, no fa falta uh. que em pleguis el seu perfil perquè bueno, jo he tingut problemes últimament que veig el que veuen els altres perfils en el meu perfil. Ah, idò, passant. així ho entenc tot. Mm -hmm. Sí. Seriosament? Com pot ser això? Sí, sí, a Netflix, eh, doncs, estic en el perfil de mon pare i tot això, i veig el que veu, amb algunes sèries i unes coses. Ah, ah no, no, si posa bo. el seu perfil, clar. No, no, no, en meu, a partir del meu perfil, me surt que ha mirat ell. Allò que me passa mm -hmm. és, si jo veig una cosa, hi ha cap sèrie, per exemple, que ja està... ja està, s'ha acabat la temporada i totes les temporades que té a Netflix. Després anem a Susvalid en Sebastià i a ell li surt com a recomanació de ara és tendència, dius no, ara és tendència si hi ha setzalines, xaval perquè no hi ningú més en Netflix Chicholines Chicholina? Setzalines Déu-n'hi-do, aquest humor És molt intel·ligent Sí, sí, sí Mem ara tornam en els programes entrem dins la psicoanàlisi bàsica m'agrada, m'agrada perquè fa temps que no fa psicoanàlisi bàsica Arnau, si fossi no, el darrer meme o el gifo animat que has enviat el darrer meme doncs no, la gent d'Apple vos les hores perquè el darrer vaig enviar una imatge estaven parlant de en tweet tuit de que un tio se volia canviar de cap a Apple, se volia canviar de mòbil, uh, i el meu pare va, va escriure, en Benjamí, va escriure, um, li va contestar dient bueno, si estàs de dins Android és molt fàcil, perquè tot és tot contacte, tot, tot està en esnigut, uh, per la qual quan te envies un mòbil nou se t'escarregarà tot, apl inclús aplicacions, tot el que tenies ho tornaràs a tenir, però si estàs Apple no. A és un un poc més complicat eh, posava. I ja vaig eh, respondre amb un amb un amb una imatge d'un bany, eh, negre que posavas logo de by think different. <laughs> <Sí>. <laughs> si fossis un programa, quin series? Un programa. Pues... Bueno, ser de sèries o okay. què? Big Bang Theory i si fos un llenguatge de programació? Python uh, per què creus que s'ha de telefonar a qualcú per demanar-li que et contesti e-mail que li has enviat? com, com, perdona? sí, ho sé, ho sé per què creus que has de telefonar a qualcú per demanar-li que te contestis e-mail que tu li has enviat? Estic, jo... He tingut aquesta discussió dinant. Es, es, es, estic tenien un de? bib <laughs> Jo mai no, jo mai telèfon. No, no. Quina seria la primera pregunta que li faries a una intel·ligència artificial? Eh... Uh ets una intel·ligència artificial. <laughs> Així... Eh... M'agrada, m'agrada. No, Te ho sí, estàs sí. pensant o...? No, no, no, Bueno, he dit un poc el que m'ha vingut en el cap. Sí, sí. Però... No faré saber la típica de quin és l'origen de l'univers i la resposta total No, perquè ja ho no? conec, és 42. Ah, <laughs> molt bo, molt bo. Oh, oh, <laughs> ah, el Baquer Dani, Dani, hombre... 42 és la resposta a la pregunta total i... Però si vols sabre el que realment és l'univers, bueno, la uh, pregunta està mal feta. En la pel·lícula és el robot, de això és una referència de Hitchhiker's Guide like to the Galaxy, sí, però pues el robot diu... Ara ja ho he espanyat, no, espanyat, ara ja ho espanyat no, fa, però bé, ara, ara, no, perquè ara començarà a mirar i estarà més gent... No sabrà en quina si el llibre, si el programa de ràdio original Tot. si la pel·lícula és remake remake no, ja vos ho dic ara vos ho dic C -c cridant i escardant el remake no si sí, digues, perdó <fixi> no, no, no, que la pregunta, pregunta està mal feta i vaig trobar una pàgina que si cerques uh... ara per curiositat perdó que quina seria la pregunta ben feta. No ho deixem clar. En realitat, quan okay. donen ja la resposta és que no se'n recorden de la pregunta. Però la pregunta és uh, quin és el fi últim de, del tot i el per què? La uh, bueno, pregunta exacta era què és la resposta a la vida, l'univers i I... Mm i vas trobar una pàgina web per això ja m'ha recordat aquesta però una, per això ha dit que és que és aturat perquè quan vas tro trobar vas 42.com crec que és i, sí, <laughs> sí, i te surt uh, per què és 42. Aha. Uh -huh i és si sumes totes les lletres la posició de, de math Hostia. si sumes si, si agafes math i sumes totes les posicions les lletres, es va ser d'arit es 42, així que aquesta resposta és, és bueno, matemàtica sí. jo me quedaré amb who's that god anyway uh, aquest és un moment com qualsevol altre bo uh, per escoltar una cançó i escoltarem from the outside the fallen to flux Fallen. Flux molt gran noms difícils, és una cançó publicada amb llicència d'atribució sense ús comercial i que s'ha de compartir amb la mateixa llicència. molt quincenyera homoactiva d'hormona, no de... és igual, cosa que molt. xarxa amb en Joan Subarushipu i com se vos ha quedat escos? Sí, ja ho sé ja ho sé, estem aquí n'Àngel i jo fent la conga hey mentre en Arnau mos mostrava el contracte que li hem hagut signar abans perquè ell no balla la conga o altres coses així que ha estat segut amb el seu contracte d'informàtic i mos de... a una escala, a una escala. <laughs> No volia tornar a dir perquè és com no sabia si era una cosa pejorativa. És descaliment. Ah, doncs, però del que havíem demanat en Arnau que vengués sota contracte per xerrar-nos de coses en general, de la seva vida en particular... No, no, no. Desnigul. A què volen les noves, Arnau? Bueno, ja diré que no fan molt bona odor sistemes cremats <ríe> això sí, si la refrigeració, no no refrigeració no és bona però el cloud és una com... diu un cloud per dir, perquè és com està ningú on vies, no saps on va però és un ent que existeix però que no els veu mai es... Ben, mm, Esteu el cas mm, sí, no es va bu no, jo ja no es... però no havies fet un on cloud? Sí, sí, és vera. Cloud. Uh, que cloud, ara això ja comença a ser mentida, no saps on va. Perquè amb SoundCloud pots tenir cada teva. I això és una cosa que pot estar molt bé, perquè sobretot, en, ara fa un temps ja, però els temes de, de què Google no volgués respondre, quantes vegades uh, se li van demanar informació personal sobre els usuaris i tot això, S, uh, fa més ganes anar cap a cap a una, un sistema que tingui sa casa teva hi ha un sistema que és des d'escanari no, sé, no me'n no des de ses coques, no, tranquils um, sinó d'escanari de, de miner uh, no sé com se diu <ríe> ni en cap dels idiomes que no conec ni en es que no conec uh, és, és un sistema pel qual se diu per escanari perquè tenien un ocell i eh, eh, eh, que es moria abans per si falta d'oxigena si eh? doncs el mateix sistema es fa servir eh, segons quins servidors estadounidans perquè com de vegades en es contracta o per llei estadounidanka no poden dir que estan sniffing around in, in les teves coses, dir, estan deixant que que l'Estat miri les teves dades, el que fan és dir, avui no mos han demanat ficar-se dins els nostres servidors. Avui no vos han demanat, així que quan els Canari, que aquest missatge d'avui no s'ha demanat, desapareix, ells no diuen que estan forçats sí. a obrir contingut, però, però tu allà te'n pots ensumar. Mm -hmm. Doncs... No me, deixis, no me deixeu que perdis conill perquè me'n puc anar molt tan fora. On cloud, on cloud, on cloud. On um, cloud. També pues, Microsoft uh, <ríe> ha vist que això de cap ell se n'hagués uh, a posar una porta una porta una porta una porta, porta, porta, porta del darrere exacte uh, una porta endarrerida <ríe> uh, Sí, mamà, no, no ni ho provis. Doncs quedava com a molt guay perquè escapeel es s'ha negat no? perquè super total. Ells volen fer la mateix i han provat de, de posar una Una reclamació. No. Com se diu quan vas anar a jutjat i denuncies una demanda. Sí. una demanda als Estats Units en general perquè no poden dir que no es poden negar a deixar, deixar mirars contingut. però tampoc ho poden dir cada pic que, que ho fan, i han posat una demanda als Estats Units, així, a les blaves. Sí, perquè dius, si vengués de qualsevol altra companyia, te podries creure un poc, però... Microsoft, no, és que... La pasta que tenen per pagar advocats igual prospera. <coughs> una companyia petita potser no s'ho pot permetre, però una gran és la mateixa companyia que està provant de denunciar a Canonical perquè <ríe> ells han patentat la paraula convergent ah sí? és que això no es, no es mostra a les, a les notícies normalment et diuen ah, Microsoft t'ha deixat escadi lliure de tal programa o tal altre és a dir, coses antigues que no li a ningú que quan no saben programar estan demanant crits que qualsevol els hi repari per després tancar un altre pic i fer-lo servir pot ser benefici el que no te diuen és per exemple que han deixat de donar suport a Skype a Linux per exemple Um, Així Sí, el sí, no, Microsoft no que és molt no no. guai si estal... Un dubte a un cloud aquest quina diferència hi ha entre tenir un nas a casa un NAS eh, Si sí, un nas a casa el té tothom En català ho portes... tenim fotut Sí, sí, sí entre l'empresa Pixar i el nas i tot això és molt escatològic I o, o, o, home la Zara home que només... Zara Homa, sí, del, que, no que hi entres i dius, i la secció de dona? <laughs> <laughs> <laughs> doncs amb, fe... amb sí. el nas no, no, no en té molta experiència, però segons que amb un nas, per exemple, no podries tenir control de versions, que en SoundCloud, quan tu fas canvis un arxiu, després pots anar a la web, històric. i bé, sí, pots veure tots els canvis que has fet cada que pitges control d'essa, per guardar, o oh, fa safe, uh, això ja crea una versió i te guardes anterior. I ja no, no fa falta com? ja no fa falta, és com el drive de Google tu escrius una cosa clar, i quan deixes web. de... sí, perdona, mm. sí, exacte clar, però si ho fas en un document tu t'he ordonat des de, de, ah, té... de l'IbreOffice se, se pot obrir un document a un on Cloud o a qualsevol altre servidor o en línia, en sa versió 5. algo a partir de les 5 ja pots obrir un document en, en, el, nígul, en i, i el nígul tenir-lo en el teu gravar-ho o deixar-ho i s'actualitza en el nígul això és el que fa quan dos, dos de programari lliures s'ajunten no, Bueno, no s'ajunten, no fa falta perquè ja és lliure així que... <laughs> no, <laughs> no. <laughs> També continua, continua SoundCloud La uh, Som... idea podria ser doncs que està molt bé perquè ja no tens la uh, por que té la gent no, normalment de que ah, no sé on van els meus arxius i tot això, però no, perquè ja ho tens la casa teva, i és una cosa que Mallorca mira especialment per com tenint la connexió perquè he d'apullar bueno, menys o menys la casa meva, 0,6 per <ríe> <Pobre> la qual <ríe> sí, per la qual descarregar no descarreg molt tens, tens més tens més del doble el que jo tinc a casa no, sí? no, no, aproximadament al doble. Bye, però però... 500 metres de cable telefònic fins al punt i no hi ha manera que una DSL em doni haurem de mirar algun connecte a Balears algun... i Fora Vila és una empresa que, bé, faig una falca gratuïta és una empresa que avui ho pensava es, mentre venia en cotxe perquè no tinc horari per venir en bus uh, després de quasi 30 anys de pensar en un sistema no el puc fer servir um, com a Netflix doncs, <laughs> pensava que hi ha 3 empreses que m'agraden molt i, i que normalment me centren en, en, en altres coses i al lloc de dir Becu, sí, que ho un sentit fa, fa un sistema sobretot de, de postbanda que és molt interessant. Uh, a Slimbook també mm, vaig tenir un problema amb unes tecles, no sé si ja us ho he dit, i me'l van contestar a en els 22 minuts. Jo pensava que seria <laughs> després d'uns dies. Sí. Vull dir, en 22 minuts, amb una solució. Amb una solució i amb un possible... Si no, si no te funciona això, mm, de, tiram de, de garantia. És a dir, problemes... Pues, pues, ara encara s'està plamentant més eh, si no està bé el xat posen a la web tens ara, jo tenia avui precisament un problema en la so, so portàtil i m'he anat a la web de, de suport d'Ell de i amb res, enseguida que he fet es, es, he pitjat el botó d'anar al xat no han passat dos, dos segons, ja hi havia qualcú i di, hola, estem a su servició Ell mm. també sap a les piles Així com Assos, que té, durant molt de temps tenia servei tècnic a Silla per si voleu. Doncs una altra de les empreses que mola el servei és a Fora vila l'haurà d'ho cercar no és publicitat d'encoberta ni res d'això <ríe> doncs perquè són de les primeres empreses d'internet on te diuen ho poden fer o no ho poden fer i no hi ha una versió mitja de... ¿Hm podríem arreglar no, no és, no és possible S'estima més donar un bon servei o no donar-lo. És a dir, s'estima més no donar un servei que donar-lo malament. Clar, és que quan et donen malament després no t'arreglen els problemes, sinó que en, en creen un altre. Ah. Sí. I és de les empreses, juntament amb les altres que han dit, que juntament la publicitat que fan és justament franca, vull dir, és sincera. Clar, per persones, són sí, persones sí, sí, sí. Que, és, és, és que és una cosa molt important perquè si per, no, jo si per exemple vaig per internet i trobo una empresa que, que pareix empresa vull dir que me venen molt professionalment i tot això no m'interessa tant com si me venen una empresa guai, no? però no guai intentant ser guai <laughs> sinó que són persones que t'estan xerrant que per exemple Google això ho fa molt bé un um, seu projecte Sunroof fa poc uh, estava mirant que és un projecte de posar, de diuen com posar plaques solars. Si Plaque solars sí, ah. plaques solars del de, teu, teu terrat i tenen un mapa no, ara només està als Estats Units han començat amb, una, amb, una, amb un poble on, uh, on les, un dels developers de, de, de, de, que és del projecte Sunroof sa mare viu allà i per això dir, el fet que te, l'anunci t'expliquen això, hem començat per aquí perquè, perquè mira uns developers de la mare viuen allà i el tio de la mare a l'anunci i aquestes, aquests detalls fan que l'empresa apareixi, apareixi persona i te... Són, el són els cracs del màrqueting, amb tot el tema aquest de l'storytelling i de l'emotion marketing que li diuen el màrqueting emocional són... es donen 30.000 voltes Sí, un... Estic sobre carretera d' això i han 30 persones que són està pensant a veure tal o Si sigui, això no perdissins no és una cosa fresca que surt d'un així, fer això, sinó que molt probablement està més que pensat. Ah, però important però, és que contem. Però, ho però és... sí, el resultat al final és el mateix, eh? que no és... si penses que això respon perdis una filosofia d'empresa fresca, no és és una filosofia d'empresa que practica l'emotion marketing. I un bon, amb un bon storytelling T'explica no sé, bé la història i veus L'altre dia vaig estar en una presentació per cer d'uns uh, es diuen uns jours que es diuen Pastoret. No? A l'in nov de Menorca es va venir la senyora Pastoret, per així, explicar la història que ho havia creat l'empresa. és una empresa Monster de, que produeix la tira, i tal, però també té, té valors.identment vale? no és, no és danone. També té algun però, bueno, i, i explicava la història de com va començar, de la seva sogra, que li quedava molt bé el mató que feia a casa i no sé què. Fots una història que dius, tia, ets una crac. I probablement està, està molt alineat amb els seus valors i amb la manera com és ella. Vale? Però tot això, no és, no, no, evidentment, a darrere tenia un vídeo que anava passant a mesura que ella anava dient coses, anava passant coses, dius, que guai que queda, però això està preparat, dir, això no surt sol. Eh? Dius, aquí, però però era fantàstic el resultat, era brutal només ja. funciona si pots notar o creure que el que t'ha contat no és sincer perquè és molt fàcil de detectar eh? sí, et si et no et era, era, claro, era és sincer que... però ben preparat pot ser les dues coses mm -hmm. sí, sí. Sí, sí. però és que si això, el tema de la persona és molt important perquè si tu vas a comprar un producte eh, tens moltes més possibilitats de comprar-lo si t'ha recomanat un amic que no pas si ho has vist un anunci el qual intenten ser els teus amics clar, de fet no sé quan fa que no mirau anuncis però... Pestant. des de que ten Netflix eh? <ríe> és curiós jo, jo a vegades miro anuncis per Youtube perquè tinc amics que tenen del món de la publicitat diuen, mira't aquest no? i i els, són gent que segueixes i dius, <coughs> si et recomana veure aquests anuncis jo veuré els anuncis o sigui, ja vaig a cercar l'anunci no és que me'l trobi sinó és que, i a més n'hi alguns que són boníssims a més, durant tota l'època ja et ja dicten festivals d'anuncis sí, sí. no, no, era només això que ara jo crec que d'un contingut que, que pots generar una viralització d'aquest contingut, jo crec que està creant un augment de la qualitat dels anuncis sí. que, pot, que, que tenen aquest potencial, i, des, i un decrement de la qualitat dels anuncis que no la tenen. Quan tornem als anuncis dels anys 60, de senyora, compre jabón, que dius, ostres, no pot ser tan masclista i tan tan burro aquest anunci, no? dius, per quin desastre, hem tornat 40 anys enrere, però per altra banda tens anuncis que dius, quin cracs sí. hem perdut la classe mitja d'anuncis de fet a uh, Youtube consumes bastant Youtube i es, quan veig vídeos els anuncis que te surten al principi de tot uh, a vegades <fixi> m'aqueta blog, mirar-lo ah, sí? <fixi> <Sí, sí, bon, fixi> sí. perquè són bons alguns són bons i, i m'agrada aquest jo crec que faig qual cosa amb les metadades perquè jo no me surto d'anunci si els avalls són molt rares, també és avisable. Sem rusos, rusos pic. Pe Sí. xerrant-me permitiu-me que posi una cançó meva i després farem les notícies per així per fer un riaç farem més programa pot de, de tertúlia en Àngel mos farà cinc cèntims de les coses perquè per alguna cosa venia i, i partirem perquè no Sònia ja està començant a emprenyar-se resumint posarem o escoltarem Don't Stop 2.D de Cibership o oh, quina casualitat eh, és una cançó publicada amb llicència d'atribució sense ús comercial que s'ha de compartir amb la mateixa llicència molt d'ango que passa, xaval cosa que mola Que això és Mallorca en xarxa, amb... Um... Sí, Xipo Xipu. I estem aquí, una juerga no vos ho podeu imaginar hauríem de posar una webcam o vos ordenador, és meu ordenador i mirareu com fem la conga excepte en Arnau que per contracte mos fa repetir des de la seva escala que no balla perquè és informàtic ho he de dir així, no sé són coses dels informàtics però en Àngel i jo sí que estem fent la conga darrere, darrere sa taula fem aquí unes ballades impressionants, mentre en Arnau most de ses passes que havien de fer isn? era com una espècie de twist però twist, twister mm, aquell joc de, de quan érem joves com diria jo que és un bon moment com qualsevol altre de fer les -no -no notícies Sabeu que seguim un parell de blogs que m'agraden molt, d'on treim i m'enterem de tot el que passa al món, el món que mos fa gràcia. Una d'elles és Foronix. Uh, sí. Vo ho pos la descripció dels des podcasts. gent que m' escolta pel 98 de la FM sentiu el podcast, que estarà tot sense. Doncs a través de fóra únics m' enteram de que cada plasma mobile que envia la seva base a Sububuntu Touch Stack, eh, que ja haem comentat durant po es programa, així que ho farem així com a molt, molt ràpid. No farem ni comentari. Uh, ah, sí, Arnau, tu no ho saps. Fem comentari després de, de, cada, de cada titular. De, ja vos dirigiré. Però, com vos de, a través de Mui Linux a uh, mos de que dos terços de les empreses contribueixen a l'open source. Arnau? Uh, massa llarg. <laughs> I una de les coses és que la nostra imatge o la nostra idea que tenim de tot l'open source del codi obert del programari, del codi obert, està canviant i està fent que, i participant, de fet, un test d'aquestes empreses, molts diuen MoeLinux, eh, es dediquen 100% a contribuir o fer feina en programari de codi obert. des de l'Inus Addictus m'ho vas de que surt Mindtest eh, m'ho presenten amb un titular impactant Mindtest, dos punts, divièrte-te al quadrado i dius, i això que és doncs Mindtest és un clon de Minecraft Saps? de càdic obert i lliure, Àngel Per bueno, tot el que acaba en Craft és interessant, Lovecraft eh, Minecraft eh, tot se m'aunes de craft encara, encara s'ho ah, ah, ah. <ríe> uh, Arnau és, mo és molt jove uh, doncs, uh, per què Mindtest? Perquè no sé si vos em recordeu que Minecraft, Minecraft ha estat comprada per Microsoft i clar, comencen a deixar deixar de permetre fer segons quines coses i a la gent no li agrada això omigodubuntu.co.uk oh que és una de les pàgines que ens fa més gràcia de pronunciar mos informa de que ja se poden instal·lar els Snappy Apps a Linux a Ubuntu 16.4 Arnau? snap snappy, snappy Snappy Happy Snappy doncs un uh, clar, és que, és que no estava l última xavales, doncs Snappy uh, són aquelles mm, aplicacions que ja són autocontingudes és a dir, és la Windowsificació de l'Ubuntu, que és el que passa he vist que Jojo, un besito Jojo Uh, si m'ho escoltes de l'internet uh, uh, ha estat la primera persona que mos va, mos va mostrar com funcionava, com funcionava un Snap o Ubuntu i se va instal·lar a rellotge que justament, clar, quin havia de ser el rellotge de Ubuntu Font i de sobte diu l'Ubuntu oh", i la calculadora Es diu uh, però com és possible que una calculadora, una calculadora pesi 120 megas ah xaval és que d'això es tracta per això Linux va com va perquè no s'instal·len totes les dependències perquè les estàs duplicant que amb una app no passa res. Però la idea és... Sí, és el Snap està, està molt bé perquè ja se, se borra el tema de les dependències. Ja No hi ha més problemes de dependències. Però se duplica, se duplica el tamany, Car, vull dir. També. Però la idea és Però... justament passar les aplicacions, dels telèfons, de l'escriptori... De des... Però Ubuntu, Ingenieur. el tema aquest uh, està molt bé perquè se duplica fins a cert punt. Uh -huh. perquè els paquets que ja s'ampleen en certes programes uh, per dir si els programes s'ampleen en el mateix paquet, aquest paquet s'acomparteix. Ah, això és interessant. De fet, un dels avantatges de s'Snappy eh, <laughs> I've got the power uh, <laughs> és que no s'han d'incloure, és a dir no, no, no és un sí o no pots incloure les llibreries o les dependències que tu saps que crearan problemes i ja està que interessant, o totes, si vols uh, Ui, que llarg I com seguim amb Oh My God Ubuntu, però ho afegim a Foronix, dues de les pàgines que ens agraden més, perquè amb dues xerren del mateix, i és que les nostres distribucions començaran a pesar un, pesa un poc més. Arribaran al màxim per les ISOs, les imatges de les distribucions basades en Ubuntu. Al màxim s'està parlant d'arribar als 2 gigabytes, Àngel. Estem en plena temporada d'operació en bikini d'aplicacions. La Bosca Ubuntu Studio, que és la distribució que jo faig servir, i vos recomano, si voleu fer qualsevol cosa creativa, encara que sigui escriure un text, uh, està demanant que el seu màxim, per favor, per favor, sigui 4 gigas i mig. No sabeu el que vaig tardar jo en la darrera actualització, perquè clar, estem amb Netflix, actualitzacions, subun... Bé, allà de 4 hores per baixar-me 2 gigas... Um si, si lleves el lleves a Netflix la cosa va un poc millor, però clar, és que tot el que dur l'Ubuntu Studio 4 gb és un DVD eh? no, no, això, però vols-ho baixar per Torrent i ja està FullcircleMagazine.org mos informa de que hi ha un nou malware d'Android, caga-te l'orito o caga-te Android uh, aquest nou malware es disfressa de actualització de Chrome, Arnau? Doncs <laughs> n'hi no. pues, ha moltes, l'únic que no les coneixem. De fet, eh... Uh... Abans, fins a Android 4.4, si no vaig equivocat, teniu un forat de seguretat que les vostres empreses com la meva, la del Merdafon, C3, P40, C40, això d'una empresa que és Espanya i llaves català de ses imatges xineses, doncs, clar, no actualitzen així que te quedes amb un forat, amb una altra. I com ens agraden les notícies relacionades amb Ubuntu Studio, no tot de ser 4 gigas, direm que Reaper Audio Software arriba a Linux en general. Àngel? Eh, estic... <coughs> es m'ha perdut i boca balat davant d'aquesta notícia. Els Reaper ens expliquen a Foronix. Mm, jo l'havíem trobat perquè, clar, un, un se cerca un DO, un Digital Audio Workstation d a com podria ser uh, uh, Sardor, que és boníssim, o Speedweek, que és de pagament, però és de codi si no record malament, o Saudacity, uh, doncs teniu Sripper Audio Software, això és una falca en tota regla, que mos han colades, però ens agrada perquè és un software que més d'una persona li anirà com anell al el ded, perquè... Aquells addictes de Sableton Life no tenen per on partir, no tenen què fer, doncs cercau, cercau. Aquesta, aquesta és una bona alternativa. I com vostè, en els principis del programa i com us recorda, anau demà és el dia demà dia 3, si ho escoltau en directe gravat doncs ja, ja heu arribat tard. Demà dia 3 és el dia sense DRM Arnau DRM, eh, lo dels Jax Digital Rights, sí, es, es rights DRM és merda o un bon resum, DRM és merda el, des de Ubuntizando mos recomanen un parell de coses que es no fer servir a Netflix, que és un dels impulsors dels ah, clar, no ho sabeu, mamà el DRM és aquella cosa que li posen a les teves coses perquè no les puguis compartir ni tan sols amb tu mateixa és a dir, si tu te compres un llibre a un iPad ah, no el pots ficar dins un altre iPad mm, has de tornar a pagar no una cosa que mos diuen uh, justament en aquesta web, que és Obuntizando, és que si tu compres un llibre en paper esteu i el pot deixar una altra persona. Me sap greu Obuntizando un besito des d'aquí perquè no es va. Mirau el copyright dels vostres llibres i no teniu... No heu comprat un llibre, heu comprat el dret de llegir aquest llibre. És a dir, no és legal deixar-ho una altra persona, ni llegir-lo en vou alta, ni fotocopiar-lo, ni deixar-lo a una altra persona. Si aneu a una biblioteca amb el vostre llibre comprat i li deixeu a una altra persona, estau cometent pirateria, que ho sapigueu. Mirau sí, sí, sí La gent s'estranya, però mirau el copyright Cedro, eh, d'aquí una mi Ai, ai, ai, el síndrome de Toret que em sembla molt Un altre vic uh, Com una olla Doncs uh, una de les altres iniciatives que té la gent així en videos super fantàstiques és provar de posar un... Uh, aquest manager de... de còpies, de registre de còpies És a dir, evitar la còpia de... Des productes que la duen, com, com el sistema de Kindle, com se diu, el bdw 3 no sé, el nou móvil. Ah, el c s w e 3 Exacte, és llar... aquest és un EPUB normal i corrent però que se li afegeix un DRM perquè tu no puguis compartir el llibre que has, has pagat per llegir-lo Doncs eh, el que es vol fer és eh, posar aquest DRM als HTML5 Això vol dir que tu no podries eh, llegir una pàgina sense trencar el copyright ho sé, sembla tot molt 1984, llegiu un poquet vos deixarem la pàgina, si la trob que és defectivebydesign.org defectivebydesign.org Des de... Web Update... Uh, 8 en 8, mos de que Whatsapp ha fet... I fins aquí les notícies. Si sí, ho sé, ho sé, no podria cridar-vos el títol de les notícies però és que així és com a més a més i vos he cridat per mig, em sap molt de greu a la gent que escoltau aquest programa amb cascos auriculars o, com, o molt a prop de les hores doncs ara és el moment tan, tan bo com qualsevol altre que en Àngel Puig mos faci 5 cèntims del que fa com, què has fet durant aquesta temporada? que no t'han tengut el programa i t'enyoràvem ja mà. ara fa... ara m'he M'he saltat, normalment són cada 15 dies, ara han sigut 3 setmanes per un tema eh, d'un bueno, viatge cosa, per la mort d'un familiar. I, I a més ha servit perquè aquest avui us puc dir com ha funcionat la Fira Nàutica, la, la Palma Boat Show, que si no dius en anglès aquí no, no mola. No t'ho emeterà, no t'ho dic ara. Doncs que, que des del dijous fins avui s'acaba de tancar, de fet he vingut amb la meva bicicleta plegable perquè no es pot aparcar al centre degut a la a la fira nàutica. Doncs, um... Hi ha hagut un esdeveniment nàutic de primer nivell. La nàutica és un dels sectors de més valor afegit que actualment tenim aquí a Balears i que a més, ens pot proporcionar no només ara l'economia actual, sinó que eh, pot generar molta economia de futur del valor afegit, de manera que no depenguem d'aquests turistes per low cost, sinó que podem tenir un altre tipus de turistes més, més interessants. Aquesta nàutica s'ha concentrat aquí a Palma amb, amb dos parts, que seria la nàutica podríem qualificar-la de tradicional, normal, per la gent, per, així, per la població, pel 80% de la població, 90% de la població, i després una altra secció que era la, la, la, la fira dels superiots, no? que és per aquest 2% de la població que té aquesta afició nàutica, perquè realment si es gasten aquests d'opers en, en un barbo no, és perquè, perquè els agrada, perquè els agrada la mar, el que que tenen a més la capacitat econòmica de comprar-se unes bèsties enormes que jo crec que se'ls hauria de fer un monument, més que criticar-los tant potser, de fer un perquè estan invertint en el desenvolupament de noves tecnologies i noves coses que després baixen cap a la nàutica normal de la gent que surt amb un lleut a pescar. No? I, I realment aquesta doble concepció d'aquesta fina nàutica ha fet que aquest any ha sigut realment pel meu parer i pel, pel parer de la gent amb la que he anat veient, ha sigut una fira nàutica espectacular que està començant a ser de referència en, en el Mediterrani. Eh, no només per la banda aquesta, ja dic, de la, dels, dels superiors, que Palma és un centre mundial, sinó també per la, per la quantitat de, de presentacions de coses noves que s'han portat aquest any aquí, de, de barcos assequibles per, per la gent més o menys normal. No? I, i a dins d'aquesta iniciativa, com sabeu, la, la Palma Boixó ho organitza l'IDI, el Govern Balear, en conjunció amb, el, amb la típica cooperació público-privada, evidentment les, les patronals del sector, empreses, etc. A més, aquest any han començat eh, l'IDI a posar uns... Ens han deixat uns estants eh, a una sèrie d'empreses innovadores en el món de la nàutica, que fem tecnologia nàutica, i que jo crec que és una iniciativa que des d'aquí doncs, la felicito i no només la felicito sinó que els diria l'any que ve a veure, no dos empreses, no quatre, sinó tot un carrer de la Fira Nàutica per exposar a les empreses que estem fent tecnologia des d'aquí i que moltes vegades la gent d'aquí no sap que això s'està fent aquí perquè es pensen que és marciana, no? que això s'està fent als Estats Units fent apps de navegació, apps de, de gestió de barcos, etc. de reserva de marres s'està fent des d'aquí, llavors crec que això ha de tenir més exposició de cara a, de cara a altres edicions i faig, eh, si algú del govern que sé que algun del govern ens escolta doncs de cara a l'any que ve si poguessin influir a l'idi de que l'Institut d'Innovació de, d'aquí del Govern Balear de què aumentii la presència d'aquest tipus d'empreses que no es poden permetre la, la presència internacional en firms internacionals però sí que estem aquí i que ens ve de pas i, i ens agrada col·laborar amb això doncs, eh, jo crec que seria una, una bona conjunció no només tenir superior sinó tenir també les empreses que estem fent eh, estem creant el futur de la nàutica des d'aquí des de Balears. per tant gràcies per, per aquest any, l'any que ve en volem més Tenies, tenies una missió per, a, per, per a aquest programa per mi Has provat l'OpenciMap? Sí, el, no només l'he provat sinó que ja tinc dues persones del despatx treballant-hi el que passa és que sembla com si jo no sé què passa amb la gent que hi ha al darrere sembla com que s'han desaparegut, no contesten els mails eh, sí, eh, potser uh -huh. ha passat alguna cosa amb algú uh -huh. uh -huh. l'experiència com ha estat? l'has provat, l'heu provat sí, ben... sí falten, falten, falta per exemple una cosa molt bàsica que és la batimetria Això, clar, no saps si pots acostar molt o poc a la costa perquè no saps la profunditat uh -huh. de dades com aquest fan que actualment no és no és un sistema usable o sigui, té molt millor posat els planos dels carrers que estan a prop de la costa que no el que hi ha a la costa hi han ports hi han fars hi han tots els objectes aquests però li falta li falta la profunditat, li falta la tipologia de fons, li falten alguns accidents que hi al voltant de la costa, com jo és roques a un metro de profunditat semisumergidides. Falten els perills. Llavors, clar Això fa que Bé, que sí que hi són pel, pel mar del nord d'Europa. Allà, allà ho tenen una mica millor col·locat probablement perquè els com van iniciar són, són d'allà no? de la zona d'Alemanya aquí no hi és, amb el qual l'organització mediterrània és, és inviable amb aquests mapes actualment, a no ser que sigui només a nivell de divertiment per dir-ho així Heu afegit cap punt o cap accident? És que, que n'hi ha tants és, i, i el tema de profunditats és, és tal quantitat d'informació que és per dir-los eh, i, i és informació que és pública moltes vegades eh, o sigui que simplement anant a fonts públics però no hem lograt contactar encara amb la persona o amb algú que, que que estigui a l'organització d'això, encara que sigui un tema de coses obertes que podem pots col·laborar, però clar, eh, no contesta ningú. No, no ho sé. És un tema que sembla com si s'hagués quedat orfa. Mm, quines coses. Amb aquesta cosa dels projectes oberts teníem aquell petit debat, Narnau i jo, abans de començar, que era... Si, els projectes bé, els projectes sempre han de ser oberts si, no, si un projecte no, no, no, no és obert simplement no hi ha ja que si tu obris un projecte t'ho robaran no? t'ho robaran i t'ho republicaran i, i i després tota la feina que t'ho has fet t'ho robaran, però veure no és així perquè si realment t'ho fa millor algú, si realment passa això t'agafa el que has fet obert i t'ho millora no la, tot el contrari, has de donar les gràcies primer per, per, per, per posar-se el temps de millorar el que tu has fet i, i segon perquè per ha, ha, ha portat uh, que el teu programa sigui millor i si tu no ets capaç de, de seguir-lo uh, millorant i tot això doncs mira, hi haurà qualcú que sí si, que, si, que, si que podrà per això sempre tenir obert és molt important ajuda que les coses segueixin endavant i evolucionin és una doble tendència la tendència d'anar cap a l'obert i després anar cap a tancat, les apps per exemple és un entorn bastant tancat no? encara que pugui estar desenvolupat amb un codi obert però eh, la gent tendeix a tenir he fet una app i l'he publicat i estava amb el meu nom i és meva i no la pot tocar ningú perquè no tens el codi simplement està pujada Llavors, hauries, hauries de publicar-ho en una altra pàgina on posaries tot el codi obert uh, Launchpad per exemple avui o GitHub de fet no totes les apps són tancades no saps saps oh, oh, aquí, humor informàtico sí, és que ha de ser obert si ho pots fer tancat, sí però el que t'acabarà passant és que si no ho fas bé, realment sortirà qualcú que sí que ho farà és a dir que real, realment no, no estàs evitant tancant tu que, que qualcú te llevi el que tu puguis estar que ho faci millor simplement estàs fent que tardi més en fer-ho perquè a part no, no, no podrà emplear el teu codi no i el que ja està fet, sinó que haurà de, haurà de començar de, de, de ser-ho, amb les seves noves idees i tot això. Però te l'hauràs reemplaçat, o t'actualitzes o, o te'n vas. És, passen els els negocis físics, també un negoci que no, no se manté dia, eh, acaba tancant i reemplaça gent que... Sí, lo que, es que el, el món és suficientment ampli com perquè hi hagi perquè -hi de tot. Llavors, la filosofia del món obert crec que tothom la comparteix el que després, el, després la pràxi empresarial fa que molts d'aquests entorns estiguin tancats per, per motius de, de, per necessitat de monetitzar no eh, inversions no? de <laughs> Clar. Bueno, segons eh, les noticis i cap tot Vull dir que no és, el que dius, és, és un error A o B no, és, és A i B poden existir els dos entorns, eh, per exemple, el dia que xerravem de software de gestió d'hospitals, no? és un entorn tancat, Bé, o sigui, ha de ser així perquè necessitem per dir així, que la, la traçabilitat del dels camps que es fan amb aquest software els porti només aquesta persona, perquè o només aquest grup de persones, perquè són els que asseguren exemple, que no es desmadri això i que després la responsabilitat d'un accident provocat per, per un mal funcionament d'aquest software sigui diluïda. Llavors dius, no, la Tu ho fas, tu tens la responsabilitat, tu t'encarregues, llavors entra dins de la filosofia, pot ser, pot ser de codi obert, si vols, vale? però hi ha un grup de gent que fa una cosa que està supertastejada, que ja funciona d'aquesta manera i que prové, probablement no sigui la cosa més innovadora del món, perquè tot això va en, va en contra de la innovació, però és necessari que això es porti d'aquesta manera. Però, dir que poden coexistir totes les, totes les filosofies us sembla que facem els conceptes finals perquè tenen a Sònia aquí que està sí. allà poc emprenyada i se'n vol anar a sopar, pobra el Lota doncs um, penseu-vos un concepte final així com a o frase i la pida que és un, és un altre com el gat de Schrödinger és una altra paraula que no sé fer us estic donant temps perquè podeu pensar perquè pogueu pensar el vostre concepte final això sí que us sé pronunciar i en tres Dos, un... Àngel, concepte final. Un concepte final, concepte final és... Eh, Palma, Mallorca, Balears... Han de ser nàutiques. Més nàutiques. I més, in, i més innovadores en la nàutica. Arnau? Si no... Si crees un projecte i no, no l'obres, estàs en contra la solució humana. Bé, fins aquí el programa d'avui perquè el programa podria haver estat més concret més compactat, més com confluenat amb si mateix i hagués, haguéssim pogut fer un loop infinit d'aquest programa hauria pogut estar i haguéssim fet un loop infinit, un loop infinit un loop infinit o com a resposta 42, segur que vos estimam i vos enviem molt de besitos